خزان زهرې کله نسمت هغه خالق هوا دی ولیسم ګار کې ته تخویر کومه مرکنه لکل اشعه دویم چه محوه و اثبات کمرازی تا علم دو باری تالا کی لا رست و مرتبه لده تقبیر نا داده امو الكتاب نا رست مرتبه لده درین داده دا دا دا په دا لري دنیا کې چې دنیا ته اور سره راځي د مزه دا امر د مخرب شي او ملکتاب نه کمی او زیاتی ګینه اورین سلورون خطا د انسان په طبيعت کې لپاره جو خوب ده یعنې انسان او خاتځدا اندازي انسان ته ذمہ اچي دی الله را نبی عليه سلام فرمای لما خلق الله ادم او کچه پیدا کړه رب الاول ادم عليه السلام مرحبا ربو لنا تراغا کو فشار دواني سما يلي كل شاني مسافر وانطهرين و را پیدا حملاده جنا هر ي روح چې الله پیدا کوونکی داغي من ذريته دا اولاد جنا پیدا كل نعمتين یعنی هر یو زی روح کل هر یو روح مغراب پریوت شل لافع ذا کون کدار جود اولاد دار زمنا تر قیامتا و بین کل انسان من هم و بیسا و بیسا من نور او گرزو اللہ رب العزت امیان د سترګو د عالیو انسان کې ردینا و بي سم مينور يو پرف د نور ټول څه چې کوم درو په عالیو انسان کې وطن دي کې او پرف دا پرف پیترہ دی تعلیمات دویم دیتا اشارہ دا چی کم دارو ہونہ پایداشیو دا بشکل انسانانو باندیو و لکا میموری پار سشے دی دا شانتی سرمیگی بشکل باندیو و لکا او سشے لکا سرمیگی امراو انسانانو سترگیوی تنبیوی تنبی مینس کی راناو نوغا نور نمورات نوری فیتراتو ندا کافیرو هم فیتراتو کنو نطول که دا نورو جویم داد چه داغی نور نمورات خودراتی محبت ته محبت دا انسان چې دې به قدرتې محدود دي د سره کوم دن هر شي او بیا د دې تجربه پېږي اړ یو ماشوف چې په لاسي محبتي ماشومان تراتا هغه کوم دنو ميلان کوي سوبي تر سوبي څه ریان او یوسبا الی دګردو طرف ته اعلان کیږي چې اولادی ثور رحمت الله تعالی فرمایل چې یو ماشومان د دې د ژوند د غوري د بندلا په وانوار کې حضرت دې او وین چې د سپرلي ورټای چې درول شي روم بایو مدام چې ګندرو باند لا په اغه و فرمایي چې ردي و جزادا چې بدی نظر لانی نه ویل کېد نه ردي هو حسن چې وی لاغه پوره وي او قدرتې هوسنې پوره وي بیا وروسته و سره چې ګرانګارو نظرونه پېډېره تاوشی بیا دا غي نامه هوسن وسشي لارج اغه وسنتلې کم نه لارج شي قدام نې انسان کې د خپل ځرګی محبت الله ربو عزت کې حاصل لري او مشاهده په ابتدی مرحلونکو کې دی وجالاینا عینای پر الانسان منهم وری سمینور یو خپل نور sumar او غو ملادم دیوړه ذکر الله د انسان تا ټول بابا ته وقالوا ما يرث اي ربي اي ضمانا لمن هؤلاء الذئب قالوا ذريتك ذاولاء تستار فر رجل منهم فاجبه ويردي وتن لدينا نقدور كذا عليه السلام و ابي بی سما بين عينيه فرض جميعا دستور غد دو عليه نو دا غار خپل لري مطلب دا علیہ السلام ميلان هغه طرف ته لګ شو نو کله फ्लावर ذنی اولاد طرفه د زنی فظایب د واجب د کومدنو ميلان دیا چی دیګه د گرم دی یو او م یا اولاد وین او او یو خصوصي محبتي عامي محبت ته عامي اوصاف ور او خصوصي محبت خصوصي اوصاف ور دي خصوصي محبت خصوصي اوصاف ور دي نو په او خصوصي د کمندونو محبت خارا کرشی او محبت کې نږدې څنګه نرې دي خارا جوړمې نو کاجب وو سما باندې نه قال رب من هاذا دسو ابتداءو قال نبي داوود داوود عليه السلام نه داوود عليه السلام نه داوود عليه السلام دو تندیت پر دیر آریان تو نبی علیہ السلام علیہ و لین آریانو داخو فضیلت جزاود علیہ السلام را دے و نبی علیہ السلام علیہ و لینہ یو جواب دادے متقلم نکلام نخارجی ایسیسنائی اقلی صلاح نبی علیہ السلام پاپنا دا بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام نصر اے خارج درہم جو عبدالی چیزا فرزیلتی جزی او فرزیلتی جزی فرزیلتی کلی بانی دلالت نکلی لئے اوقات فرزیلتو وجر آجی درہم عزادا چیزی کہ روز تو چکندینو انکار راگ چه آدم علیه <سؤال> سلام ده آغیه نبیه انکار کره هی چه حدیث کی جوهود را غلده نو آغا جوهود براشی ده عمر ده دعوود نا فاللہ نخو اخولا چه ده جوهود نسبت نبی علیه سلام توش اللہ رب و رزت نخو خوالا چه ده نسبت نبی علیه سلام توش صدر شاست محلان خپل مزاج ترفت پی خفل مناسب ترفت محلان دیری دا آدم پا بارکیم دیرک شتاب راغل ہو انی جائلون فی لرد خلیفہ اور داود علیہ السلام بارکیم دیرک شتاب ہو یا داود و انہا جاننا که خلیفہ تن فی لرد مزدی بابا او دن ویسیو بل سرم انا تبسو بیرو دا بابا مناسب ترفتا زهن بیق میلانو کو میلانی آغا طرف تڑیرو دا مخدیسین زی کرکی چه دادم علیہ السلام نوال دادم علیہ السلام نا چه نبوت شروش ہو تو انسان کو پیدا خلافت لو پیدا خلافت لو واللہ رب و نبوت و بادشاہت خلق لا لریو لگو خلقو خلق لا لگو نو نبوت او خلافت دی یوبلن لڑی لڑی ساته نو نبی با خلیفہ نو بادشاہ با نو دا در دعوود علیہ السلام دا سی پیغمبرو اولنے چی نبوت او سلطنت پا کدوار جمع شو نبوت او خلافت پا کدوار جمع شو نردی وزن آغفت چکم نرو پا آغا وده کی نبوت او خلافت دوارتی کم دن او جو مشروع او دستندانت او دنبوت سا داود علیہ السلام صاحب د معجزات عجیبہ ہو صاحب دا معجزات عجیبہ ہو وقالا نو آدم علیہ السلام اے کام جعلتا عمره سمر رکر زول عمر دزا قالانو یوهل ستین سنا شپیتا کالا وی اللہ از اومر حکم نی ورابی زده من عمری اربعین سنا کیا صلوی خول از اومر نوار کان صلوشی صلوشی ننزاوز علیه سلام علیه بصورشی صلوشی ممخ کې وایې له یو یو کتابه مامه ولې سپاته او بل ام كتاب دې اومو کتاب کې تغییر او تبدل ناراضي ما یو بدلول قول لدي ما سره خبره نه بلي فازل کې لټلو چې دا عمر بن او ساو ساته او دا داوود السلام عمر ساته علي وچه خارا کو حکمت دا پارا نو آدم علی صلات و سلام دے والی دا آدم عمر دے زر کالا و دے والسلویخ کالا چالا ورگئی داود علیہ السلام کا داود خلو برشت پیتا کالا لئے و دا سلویخ ورسوک ورگئی بابا بور جنو اچالا فیسلی سکلیو نکلیو و اجرائی کیدل راری فیسلی و ادم د ادم ورته زم ما سورو مړه دې سر کاله یع الله زم ما رومرنا ولا سلوخ کاله دلسکا بارک سلوخ دایثال دلتا دا روایت دا سوال لے او آدار السلام کی سلو سوا نمبر تفرکی تفر نمبر چار سوا آلتا تی کم ننو لگ بدل لے اولتاو لگ روایت تی بابو لیس ایزان نمخ کی باب السلام چوتا ہوئی باب با والسلام کې فضل سايص شو چې زمبر لريت سي انا بي فرانا طهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم ادم خلق الله ادم الرساله پیدا کوونه ففيه الروح او وګيو هغه څنګه پنځیو کو فقال الحمد لله ادم فحمد الله في ذي ذات الله كله فقال لہو ربو یا حموق اللہ یا آدم عزت الہا علائق الملائق سر فرشتو فلوشی وطولی قوتا ناس پی فرشتی السلام علیکم آدم لا نوازیوی السلام علیکم فقالو علیک السلام نادی وزیب تاجی سلامی ورحمت اللہ فقال انہا دی تحییتو کوا تحییتو بلی خاله اللہ و یدا و مقبولتانی اختر اید رما شیدان دیدوار اللہ شنو کیا و فاق خان تو یمین ربی ما خوکر دی آغا طرف چه زماخی طرف تا دی زمان در زمان رب زمان و تھیلتا یدائی ربی ربی یمین زمان مانا تو یمین ربی ما خوکر دی آغا طرف در پروردگار پل چه طرف تا چه دماغ سده خی طرف سره وکل دایده ربی یمینن دماغ درب خودوار اللہ سنه یمیننی کمائلی خوشانی سنما با سطحا بی اللہ و کل حفر فرزا فیه آدم و ضروریتو فاغیک آدم و ضروریتو دا غولادو فقال اے رب ما اولائی قالا اولائی زروریتو کا فرزا کلو انسان مکتوبنم رہو بینائی هر یو انسان چونو مکتوبن عمرو با این آئین ای لکلے شروع مردزا بمیندو شروع زکی فائضا بی رجولن اضواء اوم قومن اضوائیم و دیکیو سڑو ریرزا لیدون کیو یا رب من آزا قال آزا ابن سداود و قشت تبدلو عمرو اربائی نسانا لکل دے ماردو مرسوکار لکل دے سلویخ خال ربی في فی عمری زماد عمر نوالک زیاد کا خال ذالک اللذی کت من اول و توی في فی عمری سوالی اوکو اللہ لکول زیاد کا کنا اللہ از آول مالی کلے یا نو و اے ربی فا انی خجال تلو من عمری سی تین سنا ماولا سچ تیوار نو اندر جی کندر سوی سلوی اچھویت بھی څه واکړی دا نو راکړته چې اذر سورې څلور مستقیمې ورته کړی څه واکړی دا به دغورې او څو چې دا اهم فارق دی فارق خو دا چې بیر خود په اسانه طریقه باندې ځانونه کړل او هغه ورځ وې چې د ریښتې نه دا ریښت او لا دا څنګه دا ریښت څه شي اولا دې دا اړيوات او ځنه چې کومونو دا څو داوند ذکر کوي داول کوي اگر اوس کوي اوس دغره اوس کوي داول کوي واقعي څوي واقعي ذکرونو دواوي کار رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه رسول الله سلام فرمایلی فلم عمر ادم هر کله چې ګوره شو عمر دا سلام إلا 40 عزرك اني د لا كن نو سال شتو بولشو قال رب جاءه ملك الموت و فرشتاله ورتوي فقال ادم ادم السلام عليه اولم يبقى منه 40 سنه و ما فاتني ده موشالیس سال پاچی دی تغمک کراغ لی موشال سال پاندی را ری موشت پرشتی ہوئی علم توتیا ابنک داود دا تاقبل بچی لنو ورکڑی داود دا اچاریس سال موشتل ورکڑی دی داود لیو ورکڑی دی آدم امبانی دی ورکڑی دی فجاہ دا آدم فجاہ دا ذریعتو انکاروک آدم السلام انکار بکئی اولاد دادا انکار کئی اولاد دادا آدم پا منزل دو تخم دے د نسل بنی آدم دا پارا در نسل انسانی دو پارا آدم پا منزل دو چارے تخم اما دے تور انسانان ہوانی دی صلاتل و دا غیر محبا و چشمہ پچا کیوا آدم علیہ صلات و کی نجوہو دوک آدم صلات و یو ورپسی داری کوئی چھتا و نسیع آدم دا جوهود دو یو جوهود دی او بل جوهود دی نی سیانی دا آدم جوهود نی سیانی و دا آدم جوهود چکندر سنو اولا دا آلمی ارواح تاو خبر آو او دا چکندر دی دنیا سدا او دبره علم خبره دا نه کتاب علم سلام خبره هوفق اسو پیر ژوند ادم الله سلام شې کوې هیڅ صحیح خبره ییږي بس په دې رزق نه پدې باندې د ادم الله سلام دی وو کښتا وې ماګه د عالم انکار وو ټیک په حالمه تکلیف کې او اعتاج ونا د عالم کې تکلیف نو ا د عالم کې تکلیف نو ادم عليه السلام انکار هو خالصه مدذله ولاله ذکر کوي وې ذس تکو د آنچا په دربار کې د لاغه دربار کې کمه نو سنت کو د آنچا په دربار کې د لاغه دربار کې سنو کمه لیکن دو عمر سخائی کولا که نا دو عمر تی کولا سخائی کولا اور دو آغا دربار کی کولا شد آغا دربار کی شکم ہے جی نو نوز انکار را گئی اور دو دو عمر شدو عمر کولا اولاد عمر قیمت و تمعلوم ناؤ دو میرز زر کالان سلوی خمسنس چلے ودتا لعفتا نوا شه دا عمر د دنیا سمره قیمتی ده ودی خودیل سکی دیشی لکا دے دی که خود یو یو سکن سده قیمتی ده ودل آتے کمدنو قیمت د دنیا دی جون معلوم کرده نو شکلو تا قیمت معلوم شن انکار دینا ومون شزا وزان لبجی صلوی خالا کسو کم کنا آخرت نبسو کم ونیسیان را غلیو ونسیع آدم اور ہیر شیو دادم علیہ السلام نفع کلمن شجرته نو بوٹے و خورو فنسیع ضروریتو نو ہیر نسیعن کی اولادتا پوچھ کمدر اولادنو نسیعن کی و خطع آدم فر غلط شروع آدم فر اتحاد کی اتحاد شویر داتی کمو جول موکی اللہ ابلاغ ونر او راش اوی خوا نا پیسیات کی غلط شرو نا دا دا اولاد بم سکی گی اولاد بم غلطی گی نا دا دا دا دوارو احتمال پدو کیوں او گرا خطا پا کراغلی ونسایم رای دیگان نسیان پا کراغلی ونو آدمی نسیانم سکی گی رای دا دا دا انزجاو مختلفو اغا جه کندنو حضرت انسان انو دیده و جناده تکلیف او دیده مکلفوالی آلسو اغنور دا مکلفوالی آل سلسو آلسو دا دیده کندنو موردو دا مختلفو فتبانی مختلف نزاجون راسل نشه مختلف حالات پر آلسل ندیده کندنو آلسو دیده مکلف کریشی وقت آدم فقر وقت آج زروريته وان ابي الدرده دا روايتنا تي شیدیوز فا اهد آلسو وزاعد شوئه لیکنه دا روايتنا دا تعلق لدي من قوهیل عموم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعل خلق الله آدم فیدارك اللہ آدم ونی سلاقاو وکید بیدارك زلر د دې روایتونو مطلب په بابو تپدیر کې دا مقلف کې دل تپدیر او شاحته دا د ګمنل تپدیر مخالفه دی دا مقلف کې دل شري انداز پر انسان پر مزاج کې کې ځکه خلاص ته ورسې کوو نه به کمال نه رسېږي ودل د کمال د رسېدو د عبارت څخه دی قانون څه په کار د دې دا قانون په باندې کوښښ ته مول کمال تبو رسید، چار قارن پا پنجونو پرن کمال تا، نشی رسید دلی، ندا نده کنی، در دی تقدیر که دیری ویسونو را او رو مطلب تا دی، داری، چه دا تشریح د تقدیر نخلاف نه نده، بلکه دا تشریح د تقدیری وحیصه دا، اکر شاولیلہ باب خان کرده، باب و انشقاق تقدیری منت تکلیف، چه تقدیر د تکلیف یا وسط آنا بی الدردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلق اللہ و داونین خلقه رو فاظرابا کتفه لیمنا فاخرجا ذریعتا بیضا فطبس کن اولاد رووتا کانا هم الظر لکچدان لیندی میگیان و زرابا کتفه لیسرا اولابی ورکچ کمدنو بیواه ولدد چپ فاخرجا ذریعتا اولاد رووتا کچس فقال اللذی فی امینینو انشارہ اکرا فقال اغه دایته وګیلاله زړه کې په خيطانه زده کېو ارمان جنت دې ته راځي نه سي امه ولاه وبالي وقاله الليذي شعره وی ويل 10 12 کې دې تفيكتبي سرای د نارو ولاه وبالي وانا بي نظره وانا بي نظره اده روایت دابو نظر رضی اللہ تعالیٰ تاہم یای دے ہن رجولن صحابی دے تابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ذکر گئی دیکھیں ان تقدیری فیصلہ ذکر گئی تقدیری فیصلہ شعبہ تیر إن رجلا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله فنبي صلى الله عليه وسلم صاحبو كي عبد الله دخلا عليها صاحبو يوردونه ذن شدتا مالقردد يوردونه شدتا بباك وشايلات لهم بي بمارو بمارو بمارو بي بمارو او هغه مرض مول باندې بیماره عمرګریه تاسو لراله چې لار وروته کوله ده د خدمات کی جړلې فقال له بو یند وی تمام یو کیکا څه چه جایه تا ده بلګرو توه څه جایه اویو درې دا کوې ته صلی علم <اللام> یا قل لکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتا نبی علیہ السلام نو چې کہ من شاہ ربکا سبما عقل رو حتا تلقانی بریت خرایا او پدیر سنتو بانے دائم کسیگا حتا تلقانی ترلیجی ماں صرف حوض ملاو شی تا تا نبی علیہ السلام تک دا تکینا دو لے دا مقصد دا, دا دی صحابی تسلیوان چوانتا سفر شی وستو وسان پر ملایږي نبی عليه السلام سره وستا له نبی عليه السلام بشارت بل جنت در کړې و چې حتا تلقاني تر دې چې ما ته په ملاو شي چې ما سره دې ملاو شي چې نبی عليه السلام سره ملاوېدل راول وستا وله جاړې په دې ځن باندې خپ دغایلګه چې زمام مبارک را روان دی و ناراضه لګا او خو دا مها امور صفات کول چې مقصود پکې تسلی او یا چې کمدو هغه چې څا له صفات کې نقصان نر شي هغه تکبر ناراضي نبی اجازه کمدو ځای دي نور نبی عليه صلوات ویلو چې او سو طابا فی وجوه المداهین خواری جکندن واراوی پا مخونو دو مداحینو باندی یا اوخ دو فی فی هستوراب شما خامق بلیو سڑه صفت کهی نخلو که ولا جکندن خواری واشو خواری مطلب دا آغا رد که باقی بانید یا با دا دنیاوی مقصدی ستانه بست و حصول کهی آو یا با جکندن آغی سرستار روحانی نقصانو شی تاکبر وزر کی راشی تاکبر وزر کی راشی نمخام اقتصفت خانده وچه کل مقصود تسلیوی یا جه کمدنو دینی سو مقصود جو بل چه بل چاہتا ہے مقام خیش جو زنست فائده سکی واقلی چه خلق چه نصف اقلی فائده واقلی نبیا وچه کمدنو جوازوی و بده شرک شده چاسفت که چاغل روحانی نقصانی چاغل که تکبر را نیشه ندم دون دی صحابی لدهی مخام اکتفا دو کو رو ال ایمان و بین الخوف و الرجا صحابی خوف غالب شوه دی نارو سراروان دی خوف پی غالب شوه دی او صحابوانا ترستغور کئی رجا ترابتا سترابتا رجا چومید لرا اللہ بخیر کی لگا اغیب لطرقیب رجا ترابتا اور گئی دوارا خواہا لطولی نبی, نبی علیہ السلام فرمائی لیو کچر او پریشی دا خوف و مسلمان اللہ افادالا دا بدوار برابری دا بدوار برابری که خوب لیر زیاد شی نو کل اکل دا یافت دور سی امیده تا دا غلطی دا او که رجا دیر زیاد شی نو دا بیا بحادره دور سی سره که گناوونو بحادر شی دام غلط خبره نو خوب دمرا بکارده که سره که گناوونو نباش شی او رجا دمرا بکارده که سره کمدنو عمالو تشوف پیدا شی او دا اللہ دا مغفرت امیدیو وعلیمان دکر گئی چکل سلی پزان د بیمارای دو وجنا یاد سا حالات دو نه چیئر نور ڈیپ جو اندیز نشن پاتے کے دلے با بکار دا چی بند رجا غالی دو شی دیکھ رفصتہ تین کی رجا چی کمدن اصلا غالی با بکار عند زن عبدی بی نبی علی السلام فرمائی چی اللہ ہوئی ما سنگ خیال تاچین زو سراغ شانت ما ملکون و دی اخیری تیم که جی کمدنو رجا سا بکار دا غالبا بکار دا ازا کب رامال کولی نشی کمزور بیماری و دی رامال کولی نشی و دی رامال کولی رجا غالبی نوازن دا پر رحمت تڑے بخلے کی گئی نور خود بخل سے ظاہری اصواب کار دیر نکے جسودا الله رحمت نوی دا رجا دا اخیر کے غالب دا صحابو اللہ ترجیح پور گئی چھتا جی کمدنو سُمَّا قِرَّو حَتَّى تَلْقَانِ لِلْحَوْزِ بیاتِ کامدنو با دیکھ لکشا تردیشی ما سر ملاوشی خود من شعر بک واقلا دا بریتو را دی ناو مستقل مسئلہ دا دا غدا دا, دا, دا, دا, دا, دا نشکاتستانی دا شی ترجل و تناؤل گرازی شی بریتو سر سمعنی لبکار دا لگا خلعیل بکار چکه مو حدیث کې خوذ من شارې میکري د دین لاملن ډول مراد دي چې دا شروعاله ده چې شونډه څنګه نور له ښکار شي دا شروعاله باندې په کمزرو څه دا څه شي ښکار دا ښکار شي خوذ من شارې دا کلو نبی رسول الله د مسواک کوته ښه او چې دینه په کمشي سیوان غوغه دې سکو واه کلو مسواک کوم کې ښه ولا دې د مسواک د په کمشي سیوان څه دا سوال له شته چې څنګه نو ښه راشي نو داوم دا بری پر یو چې کم ده نو دا دا دنج چې کم ده نو هغه راغله دی هرڅ په هغه راغله ستاسو لپاره د بری مبارک په هغه راغله نو که بالکل ختمه ول تر ولې دي چې بری بالکل ختم دي وقف او خپل لوҳа بریز دغه چې کندنوی لري غټه کې او وقصو شواربه او بریز بالکل ختم کې کښه مکمل ختمولځوي تدې وژنه احناف په چاربا نه اسرائیل اولاو چې بالکل ختم کې قصلول لویل دي چې بالکل هیڅ نه ختم کېږي قص هغه به چاربا ولا موالک چې کندنوی وي چ څاړه خانو ده څاړه بدعت ده او په قینچې کې مبالغه خلا چې قینچې کې مبالغه وشي چې بالکل پرويخ کیږي واغ سرهږي په قینچا واغ سرهږي دا کار کاول دي نه دا هم په اخر ځان نه راځي زګ قینچې بالکل نه په سبب غامه کی نو اخر باندې مم راځي او په قص باندې سر راځي عمل راځي پرځوار راځي سدي وځنه محققین نه نه چه قینچه که ده مبالغه او که قینچه که ده سو که مبالغه دا پا دوارو حدیثونو بانه عمل را ده دوارو نو دا سنت تی او دا سنت تی یاو او دا سنن عادیان ندی دا شورو شور ابری دا پا شریعت کنیشتا دا چه دو اون طرف دا دو شوری بریکو دیو کل اون طرف تبرکی و کل اون طرف دا دې کمونو دا بشریعت کې نشته دی دی باندې یو ورو ورو کارو جات هیڅ ته په غیر شرعي ژبانه توعا زباني روما אביا روما سرکاني روما په غیر شرعي ژباني ورو ورو کارو جات هیڅ ته جوزا قران دې غمیرو باندې است شريعت ته خلاف څه کم يرول دی هغه کې درطوب دي انسجه دا شريعت ته خلاف هغه دې کمونو ضرورت نشته خودوه ما دا سنت تی دیسه شی سنت خوکم پیرا ری نا سنننے حدا ناوکر زیدلو خودوه اصل کیا سننے آدیو ندی تک اندام سارا تعلق لری سننے آدیو ندی خوکم پیم خو سرد دینا سرد دینا بایو سنت وانی قرار دا حد تا تلقانی علی الحوز حد تا تلقانی علی حوز تردی جتا ما سردی حوز وانی سشید ملاو شید نو پا سنت وانی دا این پاتی که دا سبگ دا نبی علیہ السلام سردی ملاوی درو دا جی کندنو لکا یو سنت تنو که یو آتان سنت تی ا عام سنت پہ کول غږمرا دا چې د مزاج د انسان د طبيعت نه لوږونده چې زهغه طبيعت د بریث نه لږ وړي لکه چې زماري بریث یا ځایو ځای د ځان خوړلې نه د او سنت د نبي عليه سلام پر فرمایا له حتا تلقاني علو خو چې عام سنت نه خدای چھے نبی علیہ السلام دا غیر پا را غللے سنننی او پا غیر وانی بندہ چھے سو کی دوام و استمرارو کی ماغبا حساتا القانی الالحوزنوی آو بطریقی لاؤلوی جدیو اجینا اتبا دا سننن تو دیرا اولادا دیرا بہتر دا سرے چھے کمدنو قل کی سو کی او د تو خابند چی دا گیرا لیا سبب عزت ته او سبب د برکات ته اسن صلى الله عليه واله کارونه کوي وسنده طریقه کوي کنا سننده طریقه کوي نبی سلام طریقه ده الله اکبر تاسو د حدیث طالبان دي تاسو ايو سلام علیکم د سنت تلګه د مصالیب عیسی کی وی سره او سره عملي کول چلے جو گمدنو یو سنت پانے محنتو کی او عمل بیو کی چلے دوڑے سنت سڑی دیا دی دو دکی دو سنتی آدی ترشیہ دولنا پر سرپ آگے پانے عملو کی عملو کی چلے جو گمدنو نگرانی ہو کی دخلو عمالو دخلو عمالو نگرانی ہو کی ملکا دیر عملو ندی چلے پا وارا دورا کی ردر بالکل جو گمدنو تکی دلشی عملی دغه دې سننه او حدیث او تناسبي او امريه ودونه وړي زیات تاثیر کې د کداو د محبت العاموي او د سور له نبی عليه السلام سره محبت زیاتي همدغه حدیثونه استفاده زیاتوي دغه عمره سره دې کومو په حدیثو پوئګي وکړه دې حدیثونه باندې پوئګي وکړ او شکر دې اتباع سنتو لوي بیا دې عبارت باندې پوئګي ترجمه باندې پوئګي او توجهګانو په کوئی خدا حاضر سے گمروح تے باغی باغی نے کوئی آ ساوی وتے ولے نا ایمان خدا وی لغو وما دی پر فل طرف تا وڑی دینی کانا تنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وڑی نبی علیہ السلام نے چوئل ہیں ان اللہ زواج اللہ تضع بيميني قرظتان اللہ رب الذا خلاس مت رکھ کمالی خو شان و وَقَالَ هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا هُمْ غَالِبٌ او ازاد جنت تیو دابل دوزخت تیو او زمان فید فروا نشتا سو جنت تیو سو دوزخت تیو وَلَا عَدْرِي فِي اَيُّ الْقُرْزَةِنِي آنَا او مَا تَفَتَنِي سَجِدَو بَكَمْ يَوْمُوْتِي كَيْمَا دا تکندر پی ایل قرضتین انا جذب کوم یو د کیما مدا مطلب داو چاوره نبی صلی الله علیه و سلام به شعر کو خپل زائدې وریږي تعویل کې دلیل شي چې ماته ویلې دي جهت ثم اخره به په هغه پاتشا او په دنيستې د ما په قرار کړه او کومه په قرار یعنی ما تے پرس که استقیم بھی لی دی تو چیزو ٹھیکی اما کو ما ما قابل لتاویل لے او دا قابل لتاویل لے, لے, لے, لے نا رجی که اس تاویل لے شکر در چیزو با کمی امور ما آگئے و قابل لتاویل لے, لے و دا چیزو قابل لے جان دے تاویل لے و دی وجنہ چیزو کبنو ما سرحی رہا آو بل دا جی ال داویل حتا تلقانی فاغل یقا کم تعویل لی؟ چه ما سرا شو سمیلاوی دل سنگ دی سمیلاوی دل سنگ دی سنگ دی آغا حتا تلکانی تعویل لی؟ او دیکھ یا رو دل تعویل نشتا تعویل نشتا بل ازارا چه دا اغیم ازار زما فا عمل لی اغیم ازار زما فا اوزار پا زلی فیصلہ لی نفتح نلی گی چه عمل آغا دی شکم دا زلی فیصلی دے اوکن دے ندی وجنہ سکم دا صحابی سر آراؤ ورمسی روایتوں دا دیا لستو سر تعلق لری آخذ اللہ علمی ساقا منزار آزما بنامان یعنی آرفا فاقرجا من صلوی کل ذریت انزر آہا فانا تارا ہم بہنے دینو ورکوین سر جبن دمک کردک ازر ری فشانن نریم میگو بیاتی کم خبر اکڑی دم عددی خبرو بزی هم مولانا رومی سے کندنو جاڑی ای بیشنو از نیشو حکایت می کونت از جداری ها شکایت می کونت اغداری علستو بی ربکم قالو والا دعیت دو دا آده علستو با. وانو بای ابن کابزان داغی سر تعلق وری فی قول اللہ عزواج اللہ وردخل عز ربکم بنی آدمی زوریم زوریتا ہم قال جماعهم فجالوا ازواجا تفصیل من کله دې روایت نشته دا وشرمان فجالوا مزواجن پرې دې لراکه سماکه سم شپونه ورو ورو غل نو غړې خبرې وکړي بیاوا سالار دین وادا لوز پاشو ملان پسي مالا سګرا بيګون قالو بالا قال فين يوشل عليكم السماوات سب الله عز وجل قم بتسبحوا سبحان او شرواله کومه با کومه زم گوا کوم بتا سبحان الله واسطا سوادم تا چونه وای تاسو ورځ قیامت جللنا عالم مطلب ګور از دیروبیت گواهی عثمان نوم ور گئی تدیروبیت چلا کائناتم دیرو گوبیت تورگئی گوائی ورگئی او بیا با تشریعی دعات اگر بوم راجی اگر بادرم دعوت سکئی دارگئی او بیا با تاسو آئی چی موند پتا نواشی بیاو نوائی اے علمو پویشی انہو لا الہ غیری ولا رب غیری ولا ترسرکو بیشیع ما تری زورا لیکم تاوستا پیغمبران خلیو ذکیرونکو مادی یادیو تاوستا زمادہ اللہ و زوادہ و انذر علیکم کتبی او تاوستو بانی و زنازلو مخل کتابونا قالو شاید نابینک ربنا و الہونا لا رب لنا غیرک ولا الہ لنا غیرک فا اقر رو بذالک بیبنی خصو کو اقرارو کو و رفا آدم علیہ السلام ینظرو الیہم آدم علیہ السلام مرتضا شروکتلو ویکت الودا قادو شاہد نابی انکا ربنا خواه آدم فرع الغنی و الفقیر و حفن سور و دون ذالک آدم علیہ السلام جو کتا رسول قریب سے سوک مال لار دی بس مختلفش نخیرات اللہ خود دلی فریمیگو دل کتا اللہ دار سکولی فریقی کنن عرص تو خود دل سبکی خولی دی سبکی بلشان دی اللہو بین عبادکا الله پر قلب و نگانوں کے لئے دی برابر دیا اولی نراؤستا مصاوات مصاوات تی بگوڑی نراؤستا نا اللہ رب رضا تطوی اینی احبابتو انکش کرا زمان دا کوکی جزمان سکھا ترکی شکر میں وماسی چوٹولی اوشان تیوے نبیان چاہتا ثبت علاقی جزخی مولا بلخانہ میں مدې خو شکریا څنګه سره دلته وانت صبر څنګه غواو بیا اوس امر او شوذر به نه وکړا دوستانو ذاکرین په بخنده خنداسو تاسي جنت ته ځي او شاګیرینو ذاکرین بچته دي جنت ته ځي متزلی خزه سره نه استه خور ډیر بارنګاو واخجو وروسته د شروع کتل پیمنګ آتا بدوار کې خیر جنت ته ځو اغه ته تاسو که ما ته د پتوو لګېدا چې تا زموږ په خپل خدای باندې شکریاسته لری او ماستا ته د بدرنګه قانون باندې صبر کوله او تا زه شاکر شاکرین بدوار جننت ته تا بزتو ته ځان ته ځو صبرین او شاکرین به جننت ته دې اني احببت ان اوسکه زمان عاشق تمینه مر الله وی چې زمانه قدر وکړي او ګړټو یو شان دې وړو کې قدرو نو نو شکر دبارا دا حکمت شو پادمه د سړي انسانانو کې ټول انسانان یو شان نه حدیث نه معلومه چې ټول یو شان نی. نی. قرآن هم معلومه و الله فضل بعضكم على بعض في رزق دارين ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم دارين وقسمنا بينهم ورفانا بعضاكم فوق بعضا درجات ليبتخذ بعضا بعضا سخرية سيدي يوم الخدمات وكي دا حكمتون دي ليبلوكم فيما عطاكم ليبتخذ بعضا بعضا سخرية نا دا حكمتون الله رم برزد بك ايخي دي ورعالم نا دا معلومشو جطول يوشان ندي نا كار المارس نزياد وطورس دي يوشان تشورویان الہکار المارسو اینیا با تو انشکرا ورا الانبیا فیہم انبیاء بقیولدل اتردیے علیہم النور چه بدهی باندې گندنو پرانا وا فسان دیو یانه کی د فطرت نور مغنا دی لگ نور سو زیات خصوص نور دا نور فطرتنا الہوا دا نور وخُتِمَ بِمِيثَاقٍ آخَرَ ذِي خَاصَّةٍ بِمِيثَاقِ بَلْوَانِ هِرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَقَرَؤُوهُ تَالًا وَإِذْ خَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَخَلْنَا مِن أُمَّتِهِ مِيثَاقًا وَلِيَسْقَى الصَّالِحِينَ سِتَّةَ ذَا ورسول در رسالت چه زمازی مواری دا وادم خلقو دا یادوئی دا واده ردین جدا دا, دا انبیاؤنا فارسلو تلکانا فی تلک الارواح ایسا علی سلامو پا دا ورخونو او فارسلوئی لامریم علیہ السلام فحدد کان او بی انہو دخل من فی ها نارایوی چه گمدنو روایت کڑه دا او بی رضی اللہ وطلانون چه داروح چه گمدنو داخل شو پری مریم کی من فی تخلیر طرفنا فنفق فی حامل روحنا وانا بی الدردہ قالو بھائی نمانانو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکر من نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرہ ما یک اونو چی صبح کی گی با کی گی بسا روان دو زفت قیامت پہ با دا مذاکرہ من گولا داخی مذاکری دی زن مذاکری در قصوتی خلق ذریعی او زن مذاکری در رقعت خلق ذریعی آنگا مذاکری چی بزرکی رقعت راولی او نرمی راولی ایمان کی زیادت راولی داد دا صحابه اکرام و سنت تی داد س مذاکرات کن و صحابه اکرام سنت تی چی ملگری کینی داخی رستنس کے رو دی زمي مالګري ځکيني د اخرت په ګسوګي ملصه مونږه یا روانه سره ته د اخرت مونږه مونږه مخه یا راي تریا چې سره وی لا دا چې کندونو غلط خبره دي ته وایي غلطه وایي پکاره چې مجالس کې د نبی له سلام تذکرې پکاره چې مجالس کې د الله تذکرې پکاره چې مجالس کې د اخرت تذکرې شوې وو مجالس کوم په ذکر الاخره زمونږ د مجالس کین داخره تذکرانی بدی وجنا منتفذین باندې قربانی ور گولدیر گراند دی زګه زمون اخرت یی غوندا کې دی ایمان په مرتبه کې چې خود استهزار به مرتبه کې نشته چې در مرتبه کې نه په دې قربانی ور گولدیر گراند دی زګه جباندہ تدای یقینی چې زو بین خلل زمان ما غبی اثر څه فکر دی دیغه سره څه فکر دی داغه منت گنا کول آسان نه کی کول منت گراند دی اولی زمانگا آخرت طلبتا توجہ نشتا ہے ایسی اہزار زمانگ نشتا ہے ازا سمیتوم بی جبل انزالان مکانی ہی فصدقو چکالا چکا محساسو آوری دیکی نبی علیہ السلام از کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناساپائی که نبی علیہ السلام ہوئی ازا سمیتوم بی جبل انزالان مکانی ہی چکالا تار سو آوری دن او غرب آرکی کدا له خپل ځان جداشه نو ایمنای او چې کله تاسو اورید نو سړی 12 کې چې ده بدل شو دا خپل خپل نه فلا تصدقون نو ایمنای فین نو یسیر لماجو بلا علی دی ورسيو ګر دیوا آ وخت دا چې وسته باندې پیدا کرښه ورې وسته باندې چې کرښه پیدا کرښه ورې چې کله ما يكون توبر جن بي السلام جواب تو په دې حدیث په شریعت کې دا صحابه وی شرموږي جنته موږ دودوځ پهلو د دې باره کې موږ څه خبره مذاکره نبی رسول الله وسلم په عمل کوي ځان لقبله عمل کوي په دې ځان له مخه شوی چې ته په دې چې ته په دې دال تاسو موږ دا خبره زګه چې کومه بازل کې نګل راغې تبدیلی نشته شکم ای لیکلی را نایی که تبدیلی نیشتا شکمی جنتی نکلی اگه جنتی کمی دوزخی نکلی اگه دوزخی خطا جاولی دل جگر دزای نسو شو بازال شو دا او مانا دا او مانا خطا دا او ایسی تقدیلی پیسارا که شو دا مانا تقدیل کی بزن نرازی شکم بنده بارا که در آروان پیست اقبال که سلی کلی جی حق کبوتا سکی گی نماجو بلا علیه مطب داشو چه سیجه کمنونو لکلی دی او ازالی فیسالا تقدیری مبرم ها را مبرم که دی کمنونو تبدیلی نرادی دیم نویر صلاة و سلامو خلقنا مراد اصلی فیترات چه فیترات دی انسان اغبادن شو فیترات نبردی فیترات نبردی فَلَا دُو صَدِّقُوهُ نعم اما نئی چه فطرت بدل سو انسان ناچار ده اللہ تا که اختیاری ند ناچار کی گی و غیر اختیاری بس شی ناچار شی تاو ناو کارا و دیبا ناچاری زدو فطرت یا عذر برا بیدار شی خو یا بولا فائده ور کیا بولا فائده با فرعون اغدر مرک سسو را بیدار شو خو فائده ور ور قالوا آمنا بالله وحده فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا نوذن بیا بهدار شي خو फायदा ولا ورنگی داس نې شي کې دله چې بالکل فطرت چې کډنه د انسان د شرچ او بدل شي ما اول بدون راولي نو په تغیر او وجه خراب شي خو لا کوم مستقل ختمه دل د فطرت کې شاول اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی شخلق دے انسان کی دیکھنا خلق دے انسان ندا ملکیت او بہیمیت و ملکیت بدے کے پروف تے بہیمیت ددرے داردو بدے کے پروف تے لیکن دا محنت دید پارکی گی ملکیت خلق کے سانی اگر بحیمیت خودتو بدن دیکھنا اصل خودتو دا بدن دی دی دنیا کی دا ملکیتو تم المرآ غلط اوست دا, دا بدن داغی ملکیت تابقو الگواری صحیح چوان اوچھ دے داغی تابقنو قد اپ لحمن زکاها و لکا بدن تکم خلق دی دے بدلی گی نا زکار انسان پر یومی ذات چاہ جے کمدنو نے بہیمیت کی بہیمیت شدید دے دچاہ بہیمیت ضائف تے او بیا جے کمدنو بہیمیت کی دچاہ جے کمدنو استلاح ناو دچاہ تجازت دے دا تیتری خبری دی شاہ دا پورا تفصیل کر دا تیتری خبری دی دا بدلی گی نا فردی کی ازالہ نرالی نبیادا محنتو نرسکی کی شنو زکی هم پیغمبر محنت کئی منگ اللہ تو سوال کو زکی ها وانتا خیرمان زکاها پیغمبر تو بلک زکیر رتل اتلو دا پیغمبر تو بلک قرآن اللہ تذکی لگو لگا لگل دے ترغیم تو تذکی لگو لگل دے چه بدلیگی نا بدلیگی اذا لن راضی ا ماله راضی اذا لن راضی ا ماله راضی د شپه حیثیت قبیله نو عقد کومنه نو سرداري خوخاي خوخاي سرداري او مشروت نو چې کلو سره ملکیت تربيت نو نو دغه مثال د شربخي خلک به وای او ټکیو بشرط طبيقي چې کلو سره مالکیت ملګری دے با اک کم اشارت خوخی خوپو ظلم و غواد شاہی گئی دے, دے بے اپا اخلاقوں کو طریقہ بانے گا کل اقزام دسکئی را ری نور دے تو کوئی بدلی گی نا با ہمیت شدید دے دے که شجاعت تیدے نیک ورزی پہ یوزائی باندے غلال ورزی ڈاکی لورزی بکارای لورزی یری کی نظر چانا چکل ملکیت تربیت و او تربیتی قبول کو اوز پا پا کعپیر ورزی پا بیمان پا ورزی ددین دپارا پا قربانی ورزی دا اللہ پا دشمن پا ورزی دی اوسری دی کم ننم با حیمیت کی اغیقی دی کم ننم پراسلا ورک را سخا پا کسلا پراسلا پراسلا پا که لگی آره نده اصراف که اصراف که تبزیر کی حضر الخرچی کی گناو نوکے مان لگئی خوچے کل تربیت یعوزائشو نو دو کسر آرے اوز دردہ کندنو سخاوت پا صحیح جائی کی گی پا دن بانے مان لگی پا غریبانانو لگی دا اللہ دا حکم مطابق لگی نو دا محنتو رجی کی گی نو دا دا ازالی دا پارنے کی گی دا دا امالی دا پارنے کم دل روښ ته شي څه شي روښ ته شي تا کوم سره اوسه کیږي ډېر په دې ځای اوس کیږي مور ټیم کې اور ټیم کې اځاده اوس کیږي لري دل دوست تربيته براړه وند ز تربيته شو زنه اوس اوسینه عادت یې استلې نشي کومه کا طريقة درپا چې اوس پځې کمنه د دوه اګه غصه دی خو په ځای ومه په ځای شوهره نو دا اذا له نارازی ترازی تربیه سره سره شي هیمالا راشي دا مهنتوره جریطور دا د هیمالي لپاره دی شرید می زاجرو ته کړنه رخصه شي خلق دا رخصه کړنه نه شي تغير ان خلقي ولا تصدقوا پای نو یتیرو جو بلا علیہ یقینا دا ګرځیا غستاځ جو بلا علیہ چې دې پیدا کړی شوی دا مشوره favorable او جبل ګرځد جبلت نګرد جبل ګرځد جبلت نګرد وی هر بللېږي خو خوې نه بللېږي او فل کوئی فسامل اشد من فسام الرضا عادت دا پر خدود د رضا ستې پر خدود نګرانې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یا رسول الله لا يزال يسيئك هميشه دې چې د رسېګي دا په هر کال کې او بیماری درد نبی رسول الله په بیمه اذور کال کې ژوند صاف خوبې ماښام داوی دا غبيزي د وجنا چې کم زهري الوه نبی رسول الله د خیبر کې صاحب استاد دینجل کی داو اقرار دي نبی علی السلام لقیبر کزار ورکلشیو جیبرین را دیو مخور را نبی علی السلام تنیے اوشا کو دا غیر و جنہا اتیو زارو و نبی علی السلام تنیے بیانت سب آرات داری را قالما صابلی شیم منعیلہ و مبتوبن علی نبی علی السلامی بلدہ چسر سیدہ علی کیلی شویی و آدم کی آدم لا بخاتو کی پروتو آدم لا پس کې په هغې تاسو الله رب الدوله او خپل ځکمونو لیکلې دي دا سره لیکلې شي دي